про чоловіка непотяжчого, которому накласти головою все одно ще на пальці сплюнути. От воно й вихопилося першим інстинктивним. «Михалику, живий! Хапай, воєвода, ще один ляпа з долі!» «Який же сліпий він був весь цей час!» Отже, даремно загинув Молодий князенко Януш, Даремно викликав Михал На себе гнів Старого князя Лентовського Даремно мучився Весь цей час Їв себе, як і ржа заліза Даремно Заявився у шафляри До батька Самуїла І став Немовільною причиною його смерті Усе даремно «Розмахуй, палашем, воєвода, але не лазься в чужі душі, куди тобі, криворукому?» «Я люблю тебе!» – зиривистим голосом прошепотів Михал. «Тепер у нас усе буде гаразд». «Чому буде?» – запитала у відповідь Беата і посміхнулася крізь сльози. «У нас і було б все гарно, і зараз добре. На зворотному шляху мордову діймали сумніви, і юний Розбійник злився на себе за це, навмисно вкотре згадував Самуїла бацу, який сповзає на траву. Зрештою, хлопець таки домігся свого, вичевив із голови того копозистого хробака.